«Значить, так, мала. Я сьогодні ж перебираюся до себе». «Куди?» «До себе на завод. Переночую кілька ночей у кабінеті. У мене там умови, як удома, А за той час знайду собі якусь квартирку, кімнатку. На чотири. Куплю, обставлю». «Я Вуйко Заможний». «Знаю я, який ви. Не можна вам іще на роботу. Рано». «Не рано. Я вже цілком здоровий. Ну, це нам лікар скаже». Не шуми, мала. Анеті не обов'язково вникати у всі деталі. У неї свої клопоти. Основний клопіт поки що – ваше здоров'я. Ми клятву Гіппократа давали. Валю, уяви ситуацію. Приїжджає твій законний, а у помешканні чужий вуйко. Як він відреагує? Поки розбереться, поки ми йому все пояснимо, можна й зубі не дорахуватися. Я на його місці починав без цього. І не повірив би, хоч – «Щоб там ти ще бетухо сплітала!» Валентина зітхнула. Не могла заперечити. Навіть знаючи не надто запальний, скоріш флегматичний характер свого законного, вона не виключала варіант, якщо не побиття фізіономії на таке законослухняний німець у чужій країні не зважився б, звичайно. Тим паче в Україні знаній своїми мафіозними структурами і цілковитим беззаконням, то неодмінно тривалого якщо не до незнання на тему дотримання подружньої вірності, умовах вічного перебування чужого Вуйка на дивані. Спробую йому пояснити, що Вуйко – це майже родич з одного села з ним і подумати про таке гріх – він Валі майже тато. Може й так зітхнула Валя, але зрозумійте, Марку, ви, ваше здоров'я, ваша дружба, ваше добре ставлення до мене дорожче, ніж отой німець із цілою своєю Німеччиною, Хай він мені тричі чоловік. От спасибі, мала. Залоскутала душеньку. І затягнув вуйку юбер Аліс на мотив deutschland deutschland юбер Аліс. Німеччина понад усе. Як колись, виспівували німецькі вояки, крокуючи окупованою землею. Навіть помарширувати спробував, згадавши, як у війську тягнув носок. Серце гостро вкололо. Нагадавши, хто серед них зараз керує. «Гаразд, я на роботу. Зустрінемося десь о третій, коли прийде наша лікарка». І журба хитро підморгнув. Валентина зачинила за двері і знову заглибилася у думки. Тепер ніхто не перешкоджав їхньому стрімкому перелітанню з одного на інше. Літанню не стриманому ані часом, ані місцем. Це життя рухається повільно, ледве переповзаючи горя на розчарування, з втрати на поразку, з прикрущів на розбиті надії. А спогади літають собі вільненько, як на відеокасеті, з якого місця захочу з такою вімкну, хочу дивитимусь двічі, тричі, сто разів, а хочу зітру з пам'яті, наче й не було нічого. Валі хотілося витерти з відеоплівки її життя той епізод, що звів її з Ото – Власне життя не само вигадало цей поворот в її біографії. Вони, Валентина і Тетяна, йому активно допомагали. Після розгромного рахунку у матчі із життям за квадратні метри якогось пристойного житла, якого Валентина зазнала б у бою з льотчиком, хай би трясця забрали його самого, всю його родину, літак, на якому дітьку приніс його до міста, фабрику, на якій було пошито його шикарний льотний Однострій, Довелося розпочати усе з нуля. Майже з нуля. З нуля в плані грошей. Зате з одиниці в плані досвіду. І також нуля, але в позитивному значенні відносно ілюзії. Довіри до людей та іншої такої фігні. Не сказати б крутіше. Та нуль навіть отакий, розгромно гіркий. Якщо поставити його за одиницею, а не перед, перетворюється вже далеко не на порожнечу, далеко не на відсутність, будь чого. Це досвід, experience, як кажуть американці. Світ би не знав цього чортового експіеренсу. Дідькова б мати його на кутні, жувала пси б його кусали, як каже Толик. Та слова з пісні не викинеш, особливо, якщо це пісня життя. І експіеренсу також. Вона тепер знала, як це робиться. А таке знання дорого коштує. Згадався старий перестарий анекдот, який полюбляв розповідати, що покине дідусь.